Воно не віддало гетьманових страждань. Велике військо. Ні одної матки діти. І я скликав полковників і старшин. Походжав між ними коло свого великого намету. Я зупинявся то біля одного, то біля другого. Вдивлявся в лиця. Хотів вичитати в їхніх поглядах, в їхніх душах. Що там? З які думки про гетьмана? Там, не сподіваючись, Став так передмічаєм. Молодий, здоровий, як віл, Негнучка біла шия, Якої не берись степове сонце, Впертий погляд, Жадібні до життя губи. «Жити хочеш?» Спитав його. «Хто б же не хотів?» «Тоді нащо послав добивати поконаних!» «Чорт їх посилав!» Хто пішов, той пішов, а хто не хотів, то застався. Ти ж знав, що пішли. Чому не зупинив? Чому не доповів? Вони ж не питали? Ти сам геть мене посилав їх два тижні тому робити перекоп у княжих байраках. То, може, шкода стала своїй праці? Коли вже викопав скіпець? То хтось має в нім спотикнутися, а спотикнеться то впаде і все йому з рук розсиплеться. Дурен лиш не захоче позбирати та розсипане. Хай не збираємо ми лиха та біди на свої голови, полковнику, зітхнув я на таку його простецьку мову. На ти ж Чорнота, ти генеральний обозний. Мав би в тих своївільників одібрати весь припас, бачивши, що. Вимикають тейкома з табору. Чернота знизав округлим плечем. Був весь круглий, хоч коти його колесом. Очі теж мав круглі, ніби ніколи вони в нього і не заплющувалися, щоб визерити сина відтам, де ніхто не бачить. Мені що? Моє діло – здолувати в чужих та постачати своїх. Гармата -то справна, припас є. Знадобався так сам. То хто куди біжить, то хай полковники та осавули? Гей, пане гетьмане, не переймайся занадто, безжурно мовив Кривоніс. Однаково ж ти мав знати, що Орда не заставить панів, не пошарпавши. Хай Орда а ми, мов собака ще нападає на сліпого, що скаже світ про нас. А що він казав досі? Чи хоч знав, що ми є? Хто ми і що? прилетів ганець від Брюховецького. Очі мав як у свого осавула, розбіглі і невловимі. Пане гетьмане, вони відмовили послуху? Де осавув? Там зостався і писар генеральний, і отець Федір, і вже й до дутва. горда зачала перша. Я відтрутив його. І махнув журам, щоб подавали коней для мене і для старшин. Рятувати бодай де, що можна ще порятувати, хоча й знав, що вже не застанемо нічого. І геть мене слухають тільки в години смертельних небезпек. Після бою вже не слухає ніхто. Може, так і треба. Коли ведеш людей на боротьбу, доводиться боротись найперше не з ворогами, з тими, кого ведеш хоча найперше, мабуть, з самим собою. Орда допала відступаючих саме в княжих байраках на Перекопі. Мабуть, вичікувала там у засідці, знаючи, що пташка потрапить у сільце. Хоча дарила зненацька, Ботоцький Шемберг все ж встигли поставити вози чотирикутником, зв'язавши їх ланцюгами. І всі від регіментарів до найостанніших паховків стали за пекло боронитися. Татари розірвали табір, багатьох жовнірів побито, смертельно поранено самого Потоцького. Але старі воїни знову з'єднали вози і ще раз спробували дорого продати своє життя. Та тут налетіли нечаєві козаки, які ліпше за татар знались на штуці повозової війни. Вдарили по озброєних самим та луками жовнірах своїх самопалів, отчайдушно кинулись під динь на вози, і вже не січа розпочалася, а хапання здобичі, в'язання полонених, поранених затоптували на смерть, не розбираючи билий своїх, татари поряд шляхтичами хапали часом і козаків, і тоді їхнім товаришам доводилося втручатися, розтлумачувати ординцям, де ворога, де союзник. Сам Тугайбей, оточений нукерами, стояв на високій степовій могилі, здалеку дослухаючись до кликітнього боя. Лице в нього було, як у мідного боввана. Я підлетів до нього, мало не вдаривши його скакуна грудьми свого коня, закричав по-татарськи, «Гей, славний Тугайбей!» Називаєшся моїм братом, а що кинеш? Не брат твій б'ється, великий гетьман Хмельницький. Орда б'ється. Чому же не спинив її? Орда не може вертатись додому без здобичі. Коли Орда вирушила в похід, її ніщо не зупинить. Хіба можна зупинити море або бою? Ви ж пішли на здобич а помагати нам, своїм союзникам. Таке було веління Великого Хана. Помагати можна, але за що? За золото або за здобич. Золота в тебе ще немає. Нам досить здобич. Станеш багатий, платитимеш за поміч золотом. Золота немає, беремо здобич. Я сам зупиню побоїще. Угукнув я, даючи знак своєму супроводу. «Навіщо зупиняти те, що й само зупиниться?» Спокійно мов тугайбей, не рушаючи з місця. Я не встиг. Мені судилося до дна випити чашу гіркоти.